Аудіокниги українською від студії «Калідор». Тека авторів нашого каналу. Тарас Мельник. Вендиго. Замість прологу. Детектив Андрій Стеценко підійшов до машини швидкої допомоги. Там сидів офіцер Національної поліції, якому наказали не спускати очей із потерпілого. Перед поліцієнтом лежав чоловік із жахливим переохолодженням. Медики встигли забентувати йому обидві руки і намастити якоюсь бредкою суміш обличчя. Ніс та ліва половина лиця почорніли. «Майоре!» Підірвався з місця офіцер, побачивши старшого за званням. «Залиште нас на секунду», – перебив його Стеценко. Офіцер опустив руку і вийшов, не обговорюючи наказ. Водночас до швидкої встиг повернутися медик, який бентував чоловіка. Стеценко помітив його без підказок, тому затримався на коротку розмову. «Ви відповідаєте за стан потерпілого?» – запитав він у медика. «Я перебував у складі пошукової групи, яка його виявила», – повідомив медик. «Надав першу допомогу, ну, тому й відповідатиму за нього дорогою до лікарні». Стеценко мимоволі звернув увагу на хуртовину, що вирувала навколо. Гори вкрилися товстим шаром снігу, загрожуючи стихійним лихом – Кожному, хто насмілився б кинути їм виклик. Він усвідомив, наскільки сталося велике диво, що пошуковим групам вдалося відшукати бідолаху. «Він може відповісти на мої запитання?» – поцікавився медик. «Ми ледве привели його до тями», – намагався пояснити лікар. «Довелося навіть знеболювальне вколоти. У лікарні кінцівки негайно ампутують. «Ви знаєте, у чому підозрюють цього чоловіка?» «Мені розповіли ваші колеги ще перед пошуком», – невизначено озвався медик. «Тоді ви розумієте, мені потрібно ідентифікувати цю особу». Лікар скривився, побоюючись суперечити відомому детективу. «Це правда?» – запитав він, спиняючи Стеценка. Однак детектив не відповів, зачинивши за собою двері до автомобіля. Він сів на місце охоронця, витяг із-під куртки блокнот і спробував звірити обличчя із вклеєною фотографією шестирічної давнини. Поки йому таки вдалося знайти спільні риси, потерпілою вмить прокинувся. Очі! Повні потрісканих капілярів робили його схожим на скажену тварину. Чоловік витріщився на детектива поруч, немов зустрів найгірше жахіття у своєму житті. «Я вас лякав? запитав Стеценко, відкладаючи блокнот в сторону. Обморожений чоловік кивнув, але не зміг підібрати потрібних слів. «Ви здатні відповісти на запитання?» Червоні очі витріщилися на обличчя Стеценка, роздивляючись кожну рису. «Так!» – прохрипів обморожений чоловік. «Відповім!» Кожне його слово супроводжував хрип. Легені були уражені. «Чому ви так дивитеся на мене?» – поцікавився Стеценко. Роги. прохрипів чоловік. Лякають, викашляв він. Ваші роги. У мене немає рогів. Але я бачу їх так само чітко, як і пістолет на поясі. Стеценко знову узяв блокнот і спробував щось занотувати. Ви з поліції? прохрипів обморожений. Так. Кивнув Стеценко, вивчаючи поведінку чоловіка. «Шукали мене?» Андрій знову кивнув, відчувши контакти з підозрюваним. «Запитуйте!» Кашель не дозволяв чоловікові говорити довшими фразами. «Ви Володимир Дворецький?» «Так!» Детектив вивів ручкою схожий на галочку знак навпроти імені. «Розкажіть мені те, що я хочу знати, і я піду», – закрив блокнот Стеценко. Чоловік із переохолодженням заплющив очі, не готовий дивитися на світло. «Шість років тому я вперше вбив свою дружину», – зізнався він детективу. ПОБУТОВІ СВАРКИ коли йому вперше захотілося її вбити, він викинув у смітник кухонного ножа, оскільки побоювався скористатися ним. Володя повернувся із роботи набагато пізніше і застав у квартирі повний безлад. На столику були два келихи із покинутим червоним напоєм, на одному виднівся слід від губної помади. На кухні уже другий день росла піраміда із намитого посуду. Квартирою наче пронісся ураган і навмисне усе порозкидав. Вони мешкали у трикімнатній квартирі у центрі Львова. Третю кімнату майстерно переробили у спальню іще батьки Володі, які подарували йому житло після весілля. Мама із татом виступали проти одруження із Лесею вважаючи її поганою партією для сина. Він довго не погоджувався із ними, аж поки не закінчилися подаровані на весіллі гроші і не почалися перші сімейні негаразди. Батьки відмовлялися допомагати з усіма дрібницями. На роботі платили мізерну заробітну плату, а дружина була наче чорна діра. Вона поглинала увесь сімейний бюджет, не лишаючи йому ані копійки на побутові потреби. Батьки Лесі теж не спішили підтримувати молоду сім'ю, оскільки мали ще двох дочок. Однак сама Леся не бажала відмовлятися ані від подружок, ані від нічних клубів. Вона частенько прогулювала усе, вимагаючи від чоловіка заробляти більше. «Що тут робиться?» – запитав Володя, заставши дружину у спальні. Вона лежала оголена, насолоджуючись теплом у квартирі. Хоча на дворі не припиняла бушувати сувора зима, що диктувала свої умови життя, у квартирі Леся мала власний оазис, не докладаючи до цього ані найменших зусиль. «Ти що, не бачиш?» відповіла запитанням на питання хмільна жінка. Навіщо ти вчинила такий безлад? здивувався Володя. Щоб ти спитав? Він затримав повітря у легенях, відчуваючи приплив злості та образу. Мені повторити запитання. Володя підвищив голос. Мамі своїй повториш. Лися образливо зареготала. Він схопив кинуту на підлозі подушку і пожбурив у дружину. Кров зі швидкістю світла приступила до обличчя, перетворивши блідого чоловіка на почервонілого козарлюгу із великим досвідом вживання спиртного. «Це все можна було прибрати до мого повернення з роботи». «А я не хотіла», – потяглася за бюзгалтером Леся. «Забила на все болт». «Ти раніше такою не була», – спробував заспокоїтися Володя. «Раніше мене твої батьки не зачіпали. Раніше ти нагадував чоловіка, а не слимака, який не здатен заробити навіть на нормальний манікюр». Володя не витримав і вирішив зігнати агресію, однак… Однак його з дитинства вчили, що вдарити жінку – це недопустима крайність. Після цього не буде можливості повернутися назад і виправити все. Тому він схопив столик із пляшкою та стаканами і пожбурив через усю кімнату у шафу. Одним ударом вдалося зіпсувати все – і столик, і шафу, і ремонт. хе Тепер дзвони до своєї матусеньки і проси грошей на ремонт!» – образливо засміялася Леся. Вона вдягла на себе футболку та піжамні шорти, а тоді відшукала під ліжком загублений мобільний. Поки Володя вийшов на балкон і запалив, дружина уже постила результати сімейної сварки у Інстаграмі. Вона не могла обійтися без глузувань у публічному просторі, які сто відсотків могла побачити свекруха. Лесян написала «Мій звір». Побачив, що була вечірка. Демонстративно кинула телефон на ліжко і пішла у ванну. Побачивши пост, Володя не міг стримати гнів. Подібного він не очікував навіть від власної дружини. Після такого наступний день на роботі перетвориться на справжнє пекло. Колеги ж майже всі були підписані на них обох у соціальних мережах. Друзі дружини відреагували миттєво. Цвяхами у голову били для Володі коментарі. «Так, він у тебе справді лютий звір. Наступного разу буде страшно двіжувати у вас. Тримайся, мала!» Злість народила бажання схопити дружину просто у душі і бити до втрати пульсу. Але Володя таки стримався. Керований шквалом емоцій, він влетів на кухню і схопив ножа. Тоді підійшов до дверей ванної, але не зміг прочинити, завмерши у коридорі від страху. Залишалося ступити тільки крок на зустріч ненависній дружині і відплатити за усе сказане. Але в останній момент Володю зупинили чергові дотепи із її вуст. «Аліночке, не хвилюйся!» Говорила вона у ванній по іншому телефоні. «Він такий самий слабак, як і твій колишній Олежик. Навіть слова не здатен мені сказати, аби не розплакатися і не побігти жалітися своїй матусі». Спаленівши, Володя рушив відчиняти двері, аби скористатися зброєю. Однак, на думку, спали перспективи отримати тюремний термін за вбивство. «Переляканий». Він повернувся на кухню і викинув ножа, знаючи, що дошкульні слова цього вечора були не останніми. Дружина мстилася йому після втрати дитини. Аби заховатися від її образ, Володя пішов із пляшкою на балкон і почав пити. Поки дружина милася та розмовляла із подружками про нього, він навіть дозволив собі заплакати. Однак потім заспокоївся і опанував себе. Раз за разом на телефоні світився номер матері, двічі телефонував друг Сергій з прикордонної частини. Однак йому не хотілося нікого чути. Вона могла сприйняти ці дзвінки за спробу комусь поскаржитися. Покидаючи балкон, підбитий алкоголем Володя побачив сплячу дружину. Він не помітив, як вона повернулася та заснула. Лягаючи біля неї, йому хотілося знову виговоритися, але пролунало тільки сухе «Я люблю тебе». Втім, вона не чула сказаного, оскільки уже встигла віддатися у полон сновидінь. Дорогий психотерапевт Володя всівся у розкішному кріслі, очікуючи приходу психотерапевта. Він подумки молився, аби рекомендований мамою фахівець не був жінкою. Не хотілося йому зі сльозами на очах розповідати одній амазонці про злість на іншу. Вочевидь, молитви депресивного пацієнта були почуті. Прочинилися двері, і до кабінету увійшов чоловік, одягнений у класичний костюм. «Вітаю, Володимире!» – він сів навпроти. Володя уважно оцінив вигляд та усмішку дорогого москоправа. «Дякую за напій, доктор Лекторе!» – пожартував він у відповідь. Психотерапевт не стримався і піддався спокусі засміятися над жартом. «У вас агресивна манера захищатися!» – відразу ж пролунав перший висновок. «Щойно я зайшов...» а вже встиг стати вашим ворогом. Це хибне враження, Володя зупинив напад. Я вже знаю, що вас привело до мене. Психотерапевт простяг руку до шефи поруч із кріслом і вийняв звідти келихи та дорогу пляшку віскі. Володя виявився настільки здивованим, що нічого не відповів, очікуючи, коли вогняна вода розілється на дно посудин. «Ви завжди випиваєте із пацієнтами?» – здивовано запитав він у співрозмовника. «Ваша матір заплатила мені за найприємніший сеанс. Тому я розмовлятиму із вами у стилі найкращого друга, а не фахівця із випередження депресії. І ми питимемо? Ну, други за розмовами зазвичай п'ють, а я цю розмову не вносив до свого журналу. «Ха! Ви вмієте підібратися, Ганібале!» Володя взяв склянку із напоєм і відкинувся на крісло. «Припиніть мене порівнювати із тим маніяком, заперечив терапевт. «І давайте, зрештою, почніть розповідати про ваші проблеми!» Від напою Володя захотів лягти і заплющити очі. Він взявся розповідати про сімейний конфлікт, не помічаючи плину часу, історії лилися більш як годину, двічі змушуючи оповідача закурювати та витирати сльози. Ваша дружина мала прийти з вами, нагадав психотерапевт. Вона пішла робити брови. Це їй важливіше за нашу сім'ю. І коли у її поведінці. «Почалися такі зміни?» «Три місяці тому вона втратила дитину», – відповів Володя. «Ми, ми разом втратили. Після цього наші натягнуті стосунки стали уже геть зіпсованими». Психотерапевт уважно вивчав кожне слово, не підганяючи оповідача. «А як ви із нею познайомилися?» – запитав він. Володя на мить задумався, а тоді відповів на просте питання. «На базі, у горах. Я з друзями відпочивав, а вона зі своєю компанією вирушала через нашу базу у похід. Там загуляли і обмінялися номерами. А потім виявилося, що ми з одного міста приїхали. Ви цікавилися якимись видами спорту чи просто відпочивали?» Володя засміявся. Перший раз хтось підозрював його у такому. Та ні, спортом моя дружина займалася. Професійно водила групи туристів. Вона альпіністка. А зараз більше не цікавиться? – запитав психолог. Після весілля звільнилася. Вирішила пошукати іншу роботу. Ми інколи сприймаємо весілля ніби якийсь переломний момент. Володя хильнув черговий раз, і раптом до нього прийшла дивна думка. «Продовжимо про початок ваших стосунків», – запропонував психотерапевт. «Можливо, причини теперішнього безладу криються саме там?» Він підвів голову і помітив, що пацієнт почав дивно посміхатися. «Я щось не те сказав?» – здивувався психолог. «Я вас чимось розсмішив?» Володя відставив склянку і підвівся, похитуючись від випитого алкоголю. «Ви допомогли мені, Ганібале!» – вишкірився він. Психотерапевту здалося, що моторошний вигляд пацієнта свідчить про погані наміри. Однак на сто відсотків він не був впевненим, тому даремно не провокував депресивного молодика. Досвідченому фахівцю навіть на думку не спало, що могло так швидко заспокоїти і змусити повірити у вдалий результат розчарованого у шлюбі клієнта. Про це психотерапевту вдалося дізнатися тільки через шість років після цієї зустрічі. Екстрим-подорож Володя уважно стежив за дорогою, плавно долаючи круті повороти. Раз за разом він поглядав на знуджену дружину, яка не відривалася від вікна. Її запалу бракувало навіть до початку гри, тому виникало логічне питання відмовитися від задуму і повернутися додому. Навіть такими ідеями вбитий за один рік шлюбу рятувати не вдавалося. Лися була байдужою до всього. «Як я повелася на таку дурницю?» – раптом запитала вона. Вони почали підійматися, наближаючись до перевалу. «Не ображайся, але тебе умовив на це грошовий приз». Володя знизив швидкість, оскільки попереду був затор. «Ну що, не вирішив посваритися іще в автівці?» «Не вирішив». Він був спокійний, наче удав. Просто сказав правду. «Так, ти маєш рацію», – не відверталася від вікна Леся. «Я погодилася на це тільки через гроші. Тому готова припинити сваритися принаймні на час подорожі. Доведеться потерпіти тебе». Володя посміхнувся, помітивши, як вона повернулася до нього. Аби швидко реалізувати свій задум, йому довелося вкрасти мамині гроші. За привабливу суму він найняв молодика із сумнівною репутацією, який зламав сайт старої туристичної фірми і виставив на ньому оголошення про грошовий конкурс для сімейних пар. Суть була простою. Чоловік і жінка, які живуть у шлюбі менше, ніж 5 років, мають разом пройти гірським маршрутом і встановити біля вказаних міток свої прапорції, зафіксувавши це на відео міцним поцілунком. Якщо пара зуміє подолати маршрут швидше за суперників, то вона отримає приз 20 тисяч доларів. Щоб дружина нічого не запідозрила, хакер Володі підкинув рекламний банер, на якому були написані умови гри її подружці у спам. Уважна подружка негайно згадала про альпіністку Лесю та переслала їй посилання для реєстрації. Усі з її оточення знали про давню пристрасть Лесі до подорожей. Задум вийшов настільки вдалим, що на сайті для участі зареєструвалися іще 10 пар. За допомогою фахівця Володі довелося обережно відсіяти усіх, завжди посилаючись на неіснуючий статут, в рамки якого вони не вписуються. Коли ж дружина вперше за декілька місяців зустріла його з роботи, з нормальним настроєм та вечерею, він одразу зрозумів, що план перейшов на етап практичної реалізації. – Про що ти думаєш? – запитав Володя, минаючи перевал. – Ну, конкурс може виявитися розіграшом, – сумнівалася Леся. – Тоді навіщо ти витягнула мене у ті гори? Володя Майстернов дав роздратування. «Ну, може й не виявитися. Тоді ми виграємо бакси. Ти маєш досвід гірських подорожей, отож ми маємо усі шанси». Леся здивовано витріщилася на чоловіка, не повіривши почутому. «Ти що це? Похвалив мене?» – запитала вона. Володя усміхнувся та звернув на узбіччя. «Я схожу до вбиральні», – заявив він. «Сечовий ледь витримує цю дорогу». Автівка спинилася біля невеличкого паркінгу. «Тільки не затягуй час», – буркнула Леся. «А то той прокажений мене лякає». Вона скривилася і вказала пальцем на бездомного біля паркінгу. Володя сходив у вільний туалет, розрахувався і повернувся до авто. Ну що? «Не налякав тебе той прокажений?» – посміхнувся він. Раптом з боку водія хтось сперся руками на шибку і захрипів. Володя підірвався і вдарився ліктем до скла. Його заледве не вирвало від побаченого вигляду чоловіка, який стояв і зазирав до них в салон. Здавалося, що у відолошного на щоках черв'яки завелися. «Що вам треба?» – Володя опустив вікно. «Бійтеся смерті», – зашипів чоловік. «Людоїд уже в горах, чекає снігу. На цей рік він також приготував подаруночок для місцевих поліціянтів». «Іди до сраки, брудний бомжаро!» – закричала Леся. «Їдь звідси, доки вона нам салон туберкульозу не наплювало!» – кинула вона уже до Володі. Володимир не став гаяти часу, оскільки і сам злякався божевільного чоловіка. Шини засвистіли новенькою дорогою, залишаючи безхатька на самоті із табличкою, на якій нічого не було написано. Володя ввів автомобіль і дивився весь час на дорогу. Леся звично занурилася у соціальні мережі. Поруч... Із цивілізацією Першим пунктом подорожі стало село Козівський лас. Воно розкинулося між двома високими хребтами, вкритими густими хвойними деревами. Дорога до нього нагадувала ті часи, коли люди нічого не знали про блага цивілізації. Щоб туди потрапити... Володя залишив авто на кемпінгу біля останнього мотелю і заплатив місцевому жителю за веселу мандрівку на запряжених кіньми санях. Лися намагалася терпіти, але відсутність інтернету та запахи вбивали у неї будь-яке бажання згадати минулі часи, коли вона так любила гори. Діставшись до Козівського лазу, Погонич спинив сани, і показав Володі на присипану снігом дорогу, до початку давно забутого туристами маршруту. «Ви далі нам не допоможете?» – запитала Леся у власника коней. «Домовлялися тільки про поїздку до лазу», – буркнув чоловік. Володя заходився знімати із сани наплічники та готуватися до походу. «Та хоч підкажіть, де тут можна телефон зарядити?» продовжила Леся. «Хочете повернутися назад?» відповів запитанням чоловік. «Моя дружина, ми на увозі якийсь готель чи базу», підказав Володя. «Це село порожнє, бо маршрутом тим туристи давно вже не ходять». Леся посміхнулася, почувши натяки на покинути світом поселення. «Не жартуйте», сказала вона. «Я мандрівниця зі стажем». Таких поселень у горах більше не залишилося. Туристи стоптали усі Карпати з гори донизу. Але це поселення порожнє, серйозно заявив чоловік. Вона зрозуміла, що нічого не доб'ється від аворигена, тому перемкнула свою увагу на чоловіка. Володя стояв із наплічниками, готуючись до лавини емоцій. Ти що, не поцікавився готелями близькими до маршруту? Занервувала Леся. «Це ти мене втягнула у цю авантюру!» – вдав не менше обурення Володя. Погонич свиснув на коней і готувався рушити назад до свого села. «Ей!» – зупинила його Леся. «Куди ви?» Чоловік не витримав чергового натяку на продовження подорожі. «Слухайте, шановна панянка!» – грубо сказав він. «Ви мені заплатили тільки за поїздку сюди!» Тому відчепіться і йдіть далі своєю дорогою. Гроші я вам не поверну. Лися аж пихкотіла від злості, намагаючись стриматися від матюків. Ви завжди така нервова, наступив на живе погонич коней. Між ними став володя, загородивши дружину від чужого чоловіка. Не ображайтеся, заспокоїв він погонича. Просто дорогою нас налякав безхатько. Налякав? здивувався той. Сказав, що Людоїд уже вийшов у гори посміхнувся криво Володя. Та погонеч навіть не думав сміятися над почутим від туристів. То ви б краще прислухалися відповів він. Про що ви? стримала агресію Леся. Торіп, на цьому хребті. «Знайшли жінку, яку роздер ведмідь. Тому будьте уважні у горах. Замерзнути тут не так же й складно, а рятувальників викликати нелегко. Ну і до чого тут Людоїд?» – не дала йому договорити Леся. Погонич вдруге скривився. «Ну, то про погризану жінку таку чутку пустили», – пояснив він. Хтось із місцевих рятувальників казав, що на ній знайшли сліди людських зубів, а не ведмежих. Таку річ не так складно відрізнити навіть простому патрульному. «Хм, такою погодою ми не замерзнемо», – змінив тему Володя. Леся витріщилася на нього, намагаючись спровокувати сварку. «Цей мудак вирішив нас налякати, а ти тут про погоду верзеш?» Володя не очікував від дружини докору і тому промовчав. Однак Погонич виявився чоловіком із характером. «Це хто, мудак? Це я, мудак?» – гиркнув він, наближаючись. Леся швидко стрибнула за спину чоловіка і витягла за неї руку із середнім пальцем. Вона не стільки злилася на Погонича, як хотіла підставити Володю. Погонич спинився перед наляканим Володею, задихаючись від злості. Замить він витяг з-за спини великого мисливського ножа і показав їм обом. «Будете повертатися, то навіть не телефонуйте!» – гиркнув він. ж на спині, на плічники, разом зі своєю тупою сукою, яка ротом срати сідає!» Погонич покрутив ножем перед Володею. Той стояв перед нападником, відчуваючи напад паніки. «Та пішли ви!» – раптом заявив Погонич і розвернувся до Саней. Володю відпустило. Той чоловік виявився мудрішим за Лесю. Коли він від'їхав на декілька метрів, Леся раптом знову активізувалася і пожбурила сніжкою. «Їдь, їдь робити нову дитину своїй сестрі!» – крикнула вона Погоничу. Розгніваний чоловік зупинив сани і стрибнув на сніг. В його руці з'явилася сокира. «Ви приїхали, кляті туристи!» – заревів він. Володя навіть не встиг зрозуміти, що сталося, коли дружина дременула із своїм наплічником в бік села. Розлючений погонич підбіг до нього і так затопив кулаком у носа, що земля втекла з під ніг. На цьому гнів ображеного почав згасати. Він плюнув і криво посміхнувся Володі. «Навіть бити більше не хочу. По ній бачу. Життя тебе уже покарало». Погонич глянув у спину в та помахав рукою на прощання. Володя лежав, стежачи за темними хмарами. Кров заливала обличчя. Подорож іще навіть не почалася, а він уже сумнівався в задуманому. «Леся!» Кожною своєю дією викликала у нього тільки іще більшу злість і бажання її вдарити. Перевірка погоди Коли вони дісталися до краю лазів, почало сутеніти. Володя йшов повільно, тримаючи наплічник і затискаючи зламаного носа. У перші десять хвилин із нього текло так, наче погонечко не перерізав артерію. Борода та куртка на грудях злиплися у суцільну бордову пляму. Лися дочекалася чоловіка і помітила, що стало темніти. Вона не припиняла насміхатися, намагаючись іще дошкульніше вразити його по-живому. Це допомагало не думати про те, що їм доведеться ночувати у покинутому селищі, де можна натрапити тільки на голодних вовків із лісу. Зупинившись наприкінці села, обоє зрозуміли, що погонич казав правду. Навколо не було жодної живої душі, тільки з гір долинало виття вовків та шум вітру, який вночі не на жарт розгулявся. Володя перевірив кілька будинків і виявив в одному потрібні для життя меблі. Не вистачало тільки електроенергії для підзарядки телефонів. Попередні власники залишили для несподіваних гостей навіть посуд та одяг часів 70-80-х років. Лися не витрачала часу намарно, вигадавши собі роботу. Вона знайшла у будинку цілком придатну для використання баню і вирішила ризикнути розтопити її. Як виявилося, закинуте приміщення було цілком придатним для ночівлі. Доки дружина милася, Володя витягнув із внутрішньої кишені запасний пауербанк і вирішив зателефонувати. Мобільний зв'язок був слабким, однак можна було таки поговорити про проблеми, які виникли з другом, що добре знав горе. «Привіт!» – почав розмову Володя. «Можеш для мене дещо дізнатися?» «Кепський зв'язок, погано чути», – озвався приятель. «Перейди десь!» Володя вийшов на двір і спробував пройти декілька метрів до дороги. «Так краще?» – запитав він у друга. «Так, старий, то чим можу допомогти? Щось сталося із сайтом?» «Та ні, сайт працює, за це я тобі вдячний. Моя нічого не здогадалася». «Ну, тоді чим я можу тобі допомогти? Ви вже в горах?» Можеш перевірити погоду і стан маршруту, який виставлений на сайті. Щось мені не подобається усе навколо. Боюся зайти в бурю і застрягнути. Погоду я уже глянув. На всяк випадок тримай мене у курсі. Якщо з вами щось станеться, тоді якось виведемо на вас рятувальників. І ще одне мене цікавить, змінив напрямок розмови Володя. Що саме? – запитав приятель. – Та ні, забий, дурня. – Заїкнувся, то вже кажи. Володя не хотів здаватися боягузом, але цікавість таки взяла над ним гору. Йому захотілося дізнатися більше про місцеві чутки. Словом, рік назад тут у горах дівчину ведмідь загриз. Телефон не зміг приховати сміх, яким заливався співрозмовник. Ти чого смієшся? Образився Володя. Хе -хе. Вибач, старий. Боїшся звірів? Тоді розвертайся і додому. Та ну. Я вже витратився на поїздку і на сайт. Доведу цю справу до кінця. Ну, як знаєш. Я тобі ще з початку казав, що це дурня. Володя не прагнув слухати черговий раунд нотацій, тому перебив. Слухай, Знайди для мене інформацію про того ведмедя. Приятель знову зареготав, однак відмовлятися не став. Якщо щось знайду, то наберу. Не буде дзвінка, значить не знайшов. Дякую, старий. Будь обережним. Маршрут той безлюдний. Дякую. ввічливо попрощався Володя. І з ким говорив? Гукнула з будинку наполовину оголена Леся. У неї невідомо звідки з'явилися позитивні емоції, наче раптом зарядився телефон і вона змогла зайти в улюблений інстаграм. Володя посміхнувся їй у відповідь. Із Михайлом. Просив його дізнатися про погоду у горах. Леся вийшла босою на сніг і підійшла до нього ближче. «Дякую, що не дав тому неандертальцю кинутися на мене». Він аж рота роззявив, оскільки після весілля не чув нічого подібного. Ходімо в будинок, продовжила Леся, самій там реально страшно. Він попрямував за нею, наче покірне теля на бійню, у якийсь момент ще й встиг зиркнути на вкриті рушником сідниці та відчути збудження. Однак за мить усе змінилося. Очі мимоволі ковзнули на сусідню вулицю, і там блимнув чи то промінь світла, чи вогонь в одному із покинутих будинків. «Що таке?» – запитала Леся, помітивши зупинку чоловіка. «Ніби там щось засвітилося у тій халабуді», – вказав він пальцем. «Не бійся», – засміялася Леся. «Той селюк за нами не погнався». Вона зайшла до будинку і скинула із себе мокрий рушник, давши тілу відчути приємний холод. Однак Володя не поспішав. Він стояв і вдивлявся, чи не зблисне іще де у залишеному селі вогник. ЧУЖІ СЛІДИ Вранці вони прокинулися разом у старому ліжку. Володя дивився на її оголене тіло поруч, не вірячи, що це реальність. Його план почав втілюватися у життя. Зміна ритму та обстановка сприяла зниженню кількості сварок. Мало того, вперше за останні три місяці у них був секс. Леся лягла під чоловіка, не вимовивши жодного образливого слова. Подорож наче змушувала її забути про колишні образи. Зібравши наплічники, подружжя дворецьких вийшло на дорогу. Там їх очікував перший сюрприз, який викликав суперечливі емоції. «Я ж казав тобі, окрім нас іще хтось був у поселенні», – констатував Володя. Він вказав пальцем на ряд заплутаних слідів – що ймовірно могли належати чоловікові. На деяких відбитках проглядався розмір. «Ну і що? Головне, щоб власник слідів не зняв на відео наші розваги», – засміялася Леся. «Ти вчора наче відчув вплив глобального потепління». «Це і як? Жарив, наче перед смертю». Леся посміхалася, вдихаючи на повні груди свіже зимове повітря. Пройшовши два метри сільською дорогою, вона відновила бесіду. Таке враження, ніби незнайомець тягнув за собою ялинку. Володя спершу глянув на неї, а тоді на недбало замасковані сліди. «Або хтось не хотів, щоб хтось про нього дізнався», – сказав він. Леся спинилася і уважно подивилася на чоловіка. «Може, у нас з тобою є конкуренти, які уже вийшли в лідери подорожі?» «Так всі ж пари ніби мали стартувати одночасно», – запитав Володя. «Так, у тому й суть змагання. Ну, тоді нам треба поспішати». Між ними знову запанувала тиша. Було чути тільки дихання. Минувши село, дворецькі вийшли на якусь дорогу, яка нагадала їм про помилку у виборі маршруту. Дорога була цілком придатною для автомобіля. Леся здивовано глянула на чоловіка і не стрималася. «А що, можна було поїхати цією дорогою?» – запитала вона. Володя детально вивчив карту, тому знав, як відповісти. Ця дорога розвертається біля пункту пропуску в інший бік. На ній немає жодного паркінгу для автомобілів, а лишати машину просто у горах я не хотів. Зрозуміло. Якось аж надто спокійно погодилася Леся. В інший момент вона б не пропустила можливості накинути докорів. Секс створив дійсно справжні дива. До пропускного пункту, як виявилося, було недалеко. Три кілометри дороги здалися їм доволі легкими. Гори лишалися у полоні снігу, однак зверху над ними приємно світило сонечко, створюючи нейтральну погоду. Ніби це була й невесна, але і на жорстоку морозну зиму теж не виглядало. За пів кілометра до пропускного пункту Леся першою помітила цікаву деталь. Схожі сліди до тих, які вони бачили у селі, звертали з дороги у хащі та прямували вглиб лісу до високого підйому. Володя теж простежив за дивними рядами невдало прикритих слідів. «Наші конкуренти вирішили зрізати перед пропуском», – підказала Леся. «Тоді ми із тобою будемо хитрішими», – відповів Володя. У маршруті написано, що одно із фото потрібно зробити біля пропуску та рятувальника. Вони махнули і пішли не здогадуючись про другий сюрприз. На пропуску їх зустрів молодий рятувальник, який повідомив про наказ нікого не пропускати східним маршрутом. Дозволялося йти тільки у напрямку готелів. Володян не знав, що відповісти, оскільки чоловік посилався на різкі зміни погоди та можливу бурю найближчим часом. ДСНС не горіла бажанням шукати чергових зниклих туристів, а тому вирішила просто нікого не пропускати. Перетерпівши шквал обурення, Володя вирішив заплатити хабар. Однак таку ініціативу не підтримала дружина. Рятувальник міг не взяти грошей. Леся притримала чоловіка за руку і раптом сама звернулася. Пане рятувальнику, а ви можете нас сфотографувати біля поста, якщо не можна вийти на маршрут, то хоч покажемо друзям, де спинилися. Чоловік уважно глянув на них, а тоді сором'язливо кивнув. Він узяв телефон володі і зробив для дворецьких їхню останню спільну світлину. Леся настільки увійшла в образ щасливої дружини що навіть нахилилася та поцілувала коханого, так наче між ними ніколи й не було жодної сварки. «Ви вирішили повернутися?» – здивувався рятувальник. «Ми залишили автівку неподалік, у порожньому селі», – посміхнулася йому Леся. Володя взяв речі та рушив слідом за дружиною. Доки вони не повернулися до дивних слідів, він нічого не перепитував, однак цікавість таки перемогла. «Навіщо ми повернулися?» – сказав він. «Щоб скористатися підказкою конкурентів», – відповіла Леся і вказала рукою у напрямку слідів, із яких вони перед тим насміхалися. «Ну, а може хтось просто відлити відійшов?» «Так». І поліз вгору схилом, бо там краще вітер дме, е пожартувала Леся. Дворецькі швидко збігли з дороги і почали дертися по схилу. Гратат їх захопила, що згодом навіть сам володя забув, про те, що її насправді не існує. Високі гори. Вибравшись на гору, дворецькі лягли відпочити просто на сніг. Володя ледве дихав, оскільки він ніколи не відзначався міцним здоров'ям. Такі речі для нього із дитинства здавалися чимось настільки неймовірним, що точно не могли йому підійти. Після короткого відпочинку вони знову продовжили рухатися слідами. За кілька хвилин... Їм вдалося вийти на якусь туристичну стежину. цьому допомогли знаки, нанесені червоною фарбою на дерева. Хтось позначив маршрут стрілками, аби охочі вийти в гори не збилися зі шляху. Рухаючись маршрутом, Володя намагався не відставати від дружини. У Лесю наче злі сили вселилися. Вона не відчувала на собі наплічника і ступала крок за кроком по вкритій снігом стежині. Колишні навички давалися в знаки. «Як на такому сонці цей сніг не тане?» – здивувався Володя. «Промені не нагрівають поверхню, а відбиваються, наче від зеркала», – спробувала пояснити Леся. «Хоча не настільки вони й теплі, аби розтопити сніг» ж, ти маєш рацію!» Володя зняв шапку і витер впріле чоло. Але це все одно не привід – повертатися назад із кашлем та шмарками. Він знову вдягнувся, намагаючись зайвий раз не сперечатися. Вона так сказала, ніби не докоряла, а турбувалася про його здоров'я. Подорож іще тільки почалася – але сім'я, що дала тріщину, уже почала знаходити спільну мову. Подолавши лісом за чотири години більше трьох кілометрів, дворецькі вирішили спинитися. Їм довелося постійно рухатися під кутом вгору і боротися зі снігом. Такі навантаження для розніжених містом людей завжди витягують усі сили. Володя вже майже не відчував запасу енергії. «Поглянь, яка краса навколо!» – раптом звернулася Леся. Володя підвів опущену голову, але не зміг нічого сказати. На висоті півтори тисячі метрів не потрібно було говорити, що ти бачиш верхівки гір. Розкішні карпатські краєвиди вабили до себе і відбирали дармове. Втім, багатьом охочим бажання поглянути на цю красу взимку вартувало життя. «Можеш мене сфотографувати?» – попросила Леся. Володя увімкнув запасний телефон, намагаючись втримати його в руках. Посміхнувшись, він почав фотографувати дружину. Леся здавалася зовсім іншою. Перед ним Наче кудись ділася люта квартирна відьма, а замість неї повернулася та дівчина, яку він знав до весілля і від якої перехоплювало дух. У його грудях застугоніло зранене образами серця. «Давай іще з цього ракурсу», – попросила Леся, скинувши шапку. «А ти не застудишся?» «Нічого, я до такого звикла». Лися розстібнула куртку, розправила волосся і за мить перетворилася на найвродливішу дівчину, яку будь-коли бачив володя. Йому так захотілося, аби уся накопичена злість на неї кудись пропала, аби образи останніх місяців зникли, аби він зміг повернутися у часі і не допустити тієї втрати дитини. Дитина ж повинна була змінити її, подарувати, окрім бажання гуляти, інстинкт материнства. «Чекай, на що ти так дивишся?» Він помітив, як обличчя Лисі змінило вираз. «Сам поглянь», – якось насторожено відповіла вона. Володимир обернувся і від побаченого закляк на місці. Далеко попереду світлі хмари розступалися, ніби боялися бути повністю поглинуті темрявою. Страшніше за таке у горах важко уявити. На вершини сунула буря, несучи із собою сильний вітер, сніг та чергове пониження температури. Небезпечна буря Буря насувалася на гори із неймовірною швидкістю. Відходити до початку маршруту було іще більш небезпечно, оскільки саме із того боку біяв потужний вітер та розмухував сніги. Володя злякався, не знаючи, що треба робити у таких випадках. Натомість досвідчена у мандрівках Леся була спокійною. Вона запропонувала бігти вперед, і шукати захисту від снігу. Дворецькі не встигли пройти й 300 метрів, яку спину їм вдарив шквальний вітер зі снігом. Завірюха наздогнала їх на самому початку дороги до порятунку. Далі почалося просто екстремальне виживання. Натягнувши на голови каптури, вони підіймалися вгору хребтом. Відповідно до маршруту, неподалік мали знаходитися покинуті колиби пастухів, які влітку випасали отари на полонині. Рухатися швидко не виходило. Вітер зривав наплічники та штовхав у спину, змушуючи падати. Леся не припиняла протирати очі, аби розгледіти бодай щось попереду. Вона чудово розуміла усю небезпеку ситуації, яка склалася. Володя дивувався стійкості дружини, оскільки сам задихався. Його сили закінчилися іще за нормальної погоди, тому нового ривка він не міг зробити. Паніка викидала у кров адреналін, однак не навчений боротися за життя у таких умовах, він просто не міг себе опанувати. «Не зупиняйся!» – крикнула Леся, намагаючись підтримати його. Володя раз по раз падав. Він майже нічого не бачив через той клятий вітер та сніг. Дружина йшла всього на метр попереду, але йому вдавалося помітити тільки червону пляму від її курточки та синю пляму штанів. «Підіймайся, інакше замерзнемо обоє!» – вдруге гукнула Леся. Вітер розчиняв її голос у потужному шумі, не даючи можливості Володі й щось почути. Пройшовши хребтом більше кілометра, дворецькі вступили у новий раунд боротьби проти рельєфу. Хребет, на який вони почали підніматися, був дуже стрімким із лівого боку і закінчувався урвищем. Саме вздовж того провалля й тяглася стежина, тож небезпека зірватися вниз, не помітивши краю, була цілком очевидною. Уважно дивися, куди стаєш. Щось середині змусило Лесю на мить спинитися і поглянути на чоловіка. Це щось Нагадало дивний звук, який здався їй благанням про допомогу. «Допоможи!» – стогнав поруч Володя. Леся сіпнулася назад і помітила Володю, який з усіх сил тримався на краю урвища, намагаючись видертися нагору. Він репетував, хапаючись руками за обледеніле каміння. Щось немов тягло його вниз, не даючи затриматися на горі. «Тримайся!» – крикнула Леся, аби підтримати чоловіка, бодай, морально. Вона підбігла до краю урвища та схопила Володю за руку. Бідолашний уже ледь тримався. Іншою рукою він намагався до останнього не впустити наплічник. Вітер рвав усе навколо, не лишаючи жодних шансів втілити. Але турист перш за все рятував важливі для виживання речі – ризикуючи власним життям. «Дай мені другу руку!» – не стрималася Леся. «Там телефон і карта з іншими речами!» – відповів Володя. «Викинь їх і допоможи мені витягнути тебе! Ми без цих речей не виживемо! Викинь, інакше помреш!» Володя міцно стис ручку від сумки, не бажаючи слухатися. Однак Вітер зробив усе замість нього. Потужним ривком наплічник вирвало разом із рукавицею. Йому лишилося тільки хапатися голою рукою за край і вибиратися. Леся віддала останні сили на порятунок чоловіка, якому іще три місяці тому щиро бажала жорстокої смерті. Вона не раз уявляла, як скидає його із балкону, Однак боялася відповідати за скоєне. Ненависть за дуже короткий час стала невід'ємною складовою їхньої сім'ї. Допоможи мені, кричала вона, сама я тебе не витягну. І володя видряпувався. Леся впиралася ногами у каміння і тягла його на себе. За дві, неймовірно довгі хвилини. Їх зусилля увінчалися успіхом Знесилені вони двоє лежали, згорнувшись калачиками понад провалям Неймовірно холодний вітер шарпав їх Руки та ноги тремтіли від паніки та бажання зберегти тепло Однак вперше за останні місяці обидвоє дворецьких захотіли жити Притулок. Полежавши деякий час на снігу, дворецькі зрозуміли, що завірюха триватиме довго. Ноги та руки не відчували тепла від зимового одягу. Володя намагався розтирати пальці та дмухати на них, однак холод пронизував усе глибше і глибше, і з кожною хвилиною зволікання, вони самі наближали до себе смерть. «Нам потрібно підніматися і шукати якийсь притулок», – заявила Леся. Володя спершу став на коліна, а тоді допоміг дружині. Відпочивши, він відчув бодай якісь сили, тому забрав її наплічник собі на спину. «Ходімо вперед! Десь таки мусить бути схованка!» Леся підвелася і попрямувала за чоловіком, обережно ступаючи стежиною. Впасти зі схилу у такій ситуації можна було дуже легко. Вітер носив над гірським хребтом сніги, перетворюючи усе навколо в суцільну білу пляму, поза якою не існувало абсолютно нічого. Моментами заблукалим туристам здавалося, що ліва половина тіла, яка першою приймала удари вітру, вкривається льодом. Володя хотів оглянути свої ноги. Він був невпевненим, що відчуває пальці та може ними рухати. Відпочинок на снігу давався в знаки. Я бачу щось попереду, раптом закричало йому на вухо Леся. Вони з усіх сил почали навкарачки дертися до темного силуету. Леся намагалася не відставати.